вигнанець разом із своєю матір'ю, але став відомий своїм розумом, поводженням, благородством. Здобув повагу вельмож, яничарів, війська, всіх чесних мусульман. Султан не заперечував високих гідностей свого найстаршого сина, навіть пишався ним, його кров, кров османів, але водночас не переставав сподіватися, що в Мустафію зоветься гідність найвища. Благородство і самопожертва, і він добровільно відмовиться від трону на користь синів хасакі. Але Мустафа затявся. За нього стояв закон. І хто хоче скривдити його, хай змінить закон, а там ще видно буде, що з того вийде. Між сином і батьком наростала тяжка ворожнеча, за якою страхом стежили дві жінки – Роксолана і Черкешенка Махідевран. І обидві не наважувалися втрутитися ні дією, ні словом Одна проклинаючи в душі закон, а друга всією душею покладаючи на той самий закон усі надії Та коли непоступливим був Мустафа, то Сулейман теж виявляв твердість притаманну османам Він уперто не називав спадкоємця трону, хоч шейх Уль-Іслам і натякав, що це треба б зробити для спокою в державі Роксолана мовчала, непевність роздирала їй серце, та ліпше непевність, у якій ще зберігається крихта та надії, ніж безнадійність, ніж приреченість. Біль, жалість, жах і почуття тяжкої провини – нащо привела своїх синів на світ, щоб тепер так каратися, рятувала себе, своє життя – Сини були для неї ніби щаблі золотої драбини, по яких видобулося з безодні потойбіччя. А що тепер? Що? Будь прокляті всі закони, встановлені цими міднолицими султанами. Дамат Де знайти вірного і водночас здібного? Сулейман першим з султанів підняв посаду великого візира на височинь, мало не султанського трону, сподіваючись, що цим возвеличить владу падишаха, мов би, побільшуючи її. Як на небі сонце і місяць ходять у парі, так і на землі коло султана мав ходити чоловік, що відбивав би сяєво свого володаря, не даючи йому марно розсіюватися в просторі. Здавалося, що вірний Ібрагім буде незамінним супутником на все життя – але тому закортіло самому стати сонцем, місяцем бути набридло, вважав те принизливим і нижчим своєї гідності. Ібраїма довелося прибрати. А де взяти місяця для свого султанського неба? Чим заповнити порожнечу, яку сам утворив і яку всім видно? А я з не був світилом, якийсь темний клубок на небосхилі влади, без сяєва, без розуму, сама тільки вірність. Чи вірність завжди темна? Після смерти Аяса Паші великим візиром став Лютфі Паша, справжній османець, до того ж султанський зять. Він мав перевагу і над 80-літнім євнухом Сулейманом Пашею, і над свіжоспеченим візирами Рустемом Пашею і Хусревом Пашею, вчорашнім румелійським Беглербегом. Усі, крім Лютфі Паші, були рабами, чужинці – еджнемі. Люди неповновартісні, випадкові. І він презирливо кривлячись назвав зал засідань візирів Куббеалти невільничим ринком. Не лякаючись присутності самого Сулеймана, Великий візир ні з того ні з цього процитував слова сина Румі, султана Веледа. «Безрідні будуть великими, а посади найзначніші дістануться людям нікчемним». Султан за своєю звичкою вдав, що не чує. Візири вимушені були змовчати. Тільки Рустем пробубонів собі підніс. І я був такий розумний, їздячи на султанській сестрі, як на лисій кобилі. І зненацька весілля Рустема пащі з султанською донькою міх рімах, і в дивані стало одразу два царських взяті. Лютві Паша, чи то піддавшись намовлянням жоди своєї Хатіджі, чи то без нічі їх намовлянь, попри свій доволі гострий розум, запалився наміром перевершити Рустем Пашу, який, щойно приїхавши з далекого Діарбекіра, з такою рішучістю пірнув у надра Стамбула, пірнув з голими руками, а вже вирнув, маючи в руках султанську доньку.